Траляля розгулялося наповну. Оркестр шкварив, пари парувалися. Сунувся я поволенький, легко легенько, попід стіною у бік оркестру, шукаючи своїх, знайшов я їх на другому кінці зали, на другому кінці діагоналі, котру можна було провести навскіз через усю залу. Починаючи від того кутка, де сидів я раніше зі старим сиділи за столом пересада, молодий батюк, сельпка і ще хтось четвертий, не з лісу той четвертий, жодної іншої статі з ними за столом не сиділо. Сельпка свою дружиненьку хіхі -хі залишив удома. Пересада, навіть не сумнівайтеся. Підсів я, кидаючи загальне добрий вечір. Іншої статі не було за нашим столом, як я вже казав, але балачка вертілася саме про жінок. Ніколи не женися з бабою, як вона має вузькі губи. Надто грубі губи теж недобре, найкраще середні губи. Але цицьки мають бути великі. Еге ж, прадеро. кинув пересада, моргаючи до мене правим оком. Відморгнув я йому лівим оком. Бо правим не умів. Пересада ж умів моргати правим і лівим оком за бажанням. Тепер мало таких із великими ціцьками, зауважив надзвичайно влучно молодий батюк. Тепер, дівчата, то мають канцелярські кнопки, а не ціцьки. Хлопакам нема за що навіть ухопитися, сказав Сельпка, старий розпусник. Як багато балакає, теж добре пояснював далі той четвертий молодому батюкові, позираючи також на мене, аби й я слухав, бо це і мені згодиться. Як багато балакає, теж непогано. Поставиш лікуть на стіл, обіпреш голову, та й слухаєш одним вухом. Вона то рохтить, а ти собі мрієш. «Та що там ті кобіти? Були кобіти, хай собі й далі будуть здорові!» сказав пересада. «А Казюк гасає селом і шукає своєї баби. З нової долі приїхав, а її знову в хаті нема», – повідомив Сельбка. «Злий такий, що аж страх. Був у мене, питався». «У мене теж був, питався», – сказав пересада. «Але вже перестав гасати. Сидить тепер у хаті, п'є і чекає на неї. Через вікно його бачив. Знову її битиме, як повернеться». «Ну і що?» «Потім знову поїде собі, а вона далі гулятиме». Нащо вона його тримається, коли має стількох залицяльників?» «А ти що собі думаєш?» «Думаєш, що її хтось би захотів, якби казюк вигнав з хати, або якби вона сама пішла?» «Тепер її то кожен бере, бо вона має чоловіка». «Побавиться, а потім шле назад до чоловіка, і хай той дає їй прочуханки». «Кожен собі вигоду шукає». «Що думаєш?» – пояснив сельбка молодому батюкові. «Що там ті кобіти? Були, і хай собі далі будуть здорові!» – повторив пересада своє святе любовне звертання. «Давайте ліпше пити!» «Товариші мої забезпечені були не тільки власними напоями, а й власними склянками». Схвальний шепіт пролетів, коли і я вийняв з кишені склянку і налив собі власної самогонки. Що так само забезпечений тим, чим тре, Випили ми, і молодий батьюк із тим четвертим пішли повальсувати А ми, пресада Сельпка і я, трохи витріщалися на танцюристів. Витріщання входило в ціну білету. Натовп у залі ставав дедалі більшим. Мабуть, з усіх довколишніх сіл у радіусі десяти кілометрів збиралася родина до нас, до Бобровиць, на Улянку. Саньми, фірою, самокотом, септо пішки через ліси й поля. Усім, що було під рукою. У перервах між композиціями оркестру з надвору було чути веселий, милий вуху передзвін дзвіночків. Різні види транспорту – сани, фіри – Тісно стояли одні біля одних довкола пожежної станції. Запряжені до них коні, прикриті ряднинами, мішками, покривалами, час від часу потрясали головами, і тоді заленчали дзвіночки, якими кінські упряжі були святково обвішані. Приперті тут і там ровери, де не де мотоцикл, де не де мопед марки «Комар». Стояв я трохи збоку під деревом і палив цигарку – Вийшов на двір, бо мучив мене міхур. Мороз був невеликий. Так на нюх мінус десять. Зорі! Ох, галоско яблуні! І ви, страхітливі манівці! Зорі іскрилися незмірно, і місяць високо стояв на небі. Удвічі так вище, як колишнє сонце. Освітлені вікна пожежної станції кидали відблиск. І ніч була ясна... Ніде, правда, діти, але для конокрада і так був тут широченний простір для діяльності і для руху на вкраденому коні. Десь тут, мабуть, мусив бути вартовий усього цього табору, сидів на котрій сфірі або на котрих ось санях, укритий кожухом, або вештався десь, або стояв із другого боку станції і у вікна заглядав, витріщався через шиби на траляля. «Витріщайся, брате, витріщайся! Навіть не знатимеш, коли підповзе до табору конокрад, син конокрада, відпряже скакуна з котрогось транспорту, виведе тишком-нишком у бік, а потім сяде на нього і поскаче, пожене у зимову ясну ніч. Подумалося мені, що раз я уже на дворі, то, може, варто б так заскочити на квартиру і наповнити самогонкою пляшечку з-під лимонаду?» котру за участі старого, а потім і у трьох, уже висушив. Подумав я хвильку над цією справою і вирішив усе-таки заскочити на квартиру, відчуваючи ще й побоювання, що якщо захочеться мені особливо хватсько пити, то згоджуся на це, піду на це, не маючи при собі самогонки і не маючи якраз бажання по неї заскочити, аби труїтися винним оцтом у буфеті, якщо взагалі допхаюся до буфету, на який уже тепер відбувався масовий штурм, народне ополчення. А що вже казати потім, коли після випиття певної кількості не можна буде позиткувати, треба буде на місці важко стояти, і можна вже тільки плести вперед стилем усе більше вільним. Так собі роздумуючи над розв'язанням деяких ситуативних проблем, Дійшов я до квартири. У комірчині у бабці Оленьки темно було. Субота стояла, і, мабуть, на вечорниці, на посиденьки, пір'є ядертий пошкутильгала до когось бабця Оленька. Ключ стирчав у дверях. Обернув я його і увійшов. Просунувся навпомицьки до моєї кімнати, засвітив світло, витягнув із шафи самогонку і перелив із великої пляшки до малої. Тієї з-під лимонаду, через зроблену на швидку руч паперову лійку, помаленьку й обережно, аби не пролити дорогоцінних крапель. Потім сховав я малу пляшку за пазуху, а велику бутлю поставив на місце. Коли закривав одні дверцята шафи, відхилилися другі дверцята шафи і відскочив я назад увесь наїжачений, обперся об стіл, сів на нього, не відвертаючи погляду від шафи, перекинув через стіл ноги. У тій другій секції шафи була якась постать. Витягнув я з рукава ніж, клацнув, відкрився він з ляскотом, і так із лезом, виставленим уперед, завмер я. Увесь був я наїжачений, серце мені калатало важко, а секунди пливли. А нічого не діялося. з шафи ніхто не вилазив. Промайнула мені в голові криміналістична думка, що це, може, труп. І ще більше я перелякався. Звісно, набагато більше. А потім одразу слідом промайнула мені в голові метафізична думка, що коли підійду і відчиню широко ті другі, відхилені зараз легка дверцята шафи, то побачу його... Того, що ледве три тижні тому загинув під колесами, пропав уже в бездонних глибинах, але ось повернувся звідти, звідки не повертаються. Не знаю, не скажу напевно, що це спричинили досвід людства і мій скромний досвід теж, що відкинув я оцю другу думку. Набагато вірогідніше». Що саме досвід людства і мій скромний досвід наказали мені триматися тієї першої криміналістичної думки, але і її відкинув я одразу ж. Труп не міг стояти власними силами. Агов, тихо гукнув я. Агов, гукнув я голосніше. Нічого не діялося. Тримаючи ножа у правій руці, Вільною лівою шарпнув я столом, за котрим стояв, а котрий був поміж мною та шафою. Нічого. Від пожежної станції долинало тільки биття барабана. Гучне й глухе, що дошило в чистому нічному повітрі звуки решти інструментів оркестру. Штовхнув я крісло ногою. Захиталося воно й перевернулося з гуркотом на підлогу. Тиша. Кинувши я металевим кухлем у шафу у ту закриту половину так, що ще більше відхилилися дверцята тієї другої половини. Я ж тоді я почав докладніше придивлятися до того, що бачив, до того, що так мене перелякало, що відскочив я блискавично назад, увесь наїжачений, не придивившись йому докладніше. Це була довга на три чверті джинсова куртка, що висіла на вішаку. А одразу ж під курткою стояли на нижній полиці гумаки. І все це разом створювало дуже цілісну фігуру, щоправда, без голови. Але я цього якось не помітив. Дверцята тієї другої половини шафи були спочатку, поки я не кинув у них металевим кухлем, тільки легесенько прочинені. І все там усередині перебувало в тіні. Тому так і вийшло. Відвів я нарешті від шафи втуплений у неї погляд, Закрив ножа, теж спрямованого у тому напрямку, і розвернувся по кімнаті. На одному з двох вільних ліжок, на тому в правому кутку навпроти мого, лежала велика пузата дорожня мішкоподібна сумка. З одного боку від сумки лежав зелений рушник, з іншого брудні шкарпетки. Якийсь новенький приїхав на роботу до лісу. Зваблений музикою помився він, одягнув свіжі шкарпетки і пішов на гулянку. «Налякав ти мене, новенький, сказав я голосно сам до себе. На пожежній станції, коли я повернувся, була якраз перерва у траляля. На подіумі лежали інструменти, а музиканти розбіглися по залі й порозсідалися до знайомих, попиваючи те, чим їх там частували. За нашим столом сиділи собі далі пересада, молодий батюк і той четвертий. Сельбки уже не було, відшалив він від нас. Пішов до хати, до своєї дружиноньки хіхі, -хі. бо, може, боявся, що як довго залишить її саму, то вона йому на якісь хі, -хі піде, як жінка того казюка, котрий там у себе сидів з опущеною головою і стисненими на столі кулаками біля порожньої випитої пляшки – і чекав, аж повернеться йому та невірна. А жаль, біль і гнів усе разом в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого піднімалися в ньому, як на провесні води в річці, коли тануть сніги і красне крига, і валять води з численних приток. «Сідай, Прадеру», – сказав Пересада. «На квартирі був?» «Ага». «Приніс щось?» «Приніс». То дай трошки, бо у нас джерельце висохло, а я потім піду до хати посвіже. Якщо я тебе добре знаю, пересаду, то ти не маєш за чим до хати ходити, бо там не лишилося ані крапельки. А я тебе добре знаю, сказав я, наливаючи під столом у склянки, котрі тягнулися у мій бік. Але ж ти обійся, здогадливий, прадеро, і Богу, тоді вона купим. Скинемося і купим. «І купим!» – повторив молодий батюк. «Як там на дворі?» – спитав той четвертий. «Збирається на мороз?» «Ніби ні, все наче заумерло». Той четвертий виявився братом пересади з кінських долів, де верховодили подоляки. Ніколи б я не сказав, що пересада і той четвертий, брати, були між собою такі відмінні, як стара Зеландія і нова. Подумав я собі топографічно. Тоді пригадався мені той новенький, котрий мене недавно так перелякав на квартирі. Себто не він, хоча якось трохи і він, але, власне, не він, а я сам. Я сам себе перелякав. Не вперше сам себе перелякав. В іншому сенсі, в інших вимірах. Але страх завжди дуже подібний до іншого страху. Мало відмінностей. Дуже мало. Існують малий страх, великий страх і страхітливий страх. Але завжди це страх, а не, наприклад, розрада. Скільки разів, коли линув я думкою далеко-далеку, туди, де задаль даль і так далі, лякало мене те, що я бачив крізь ледь прочинені від страху повіки. Мабуть, звідти із тих страхів виніс я той останній придивний мій біль, поколювання волосся на голові. Отже, коли порівняв я топографічно пересаду і того четвертого, котрі одиво виявилися братами зі Старою і Новою Зеландією, пригадався мені той новенький з квартири і повів я поглядом по залі на близькі до нашого столу околиці, чи, може, розпізнаю його в котромусь із чоловіків. Як новенький у цих краях, він повинен мати в собі щось, Якусь, сформулюємо це так, новизну, котра б мені одразу впала в око. Одразу ж, негайно. Хіба що він щороку сюди приїжджав на роботу до лісу. І ці країни не були для нього новими, а тільки поновлюваними. Водив я очима по довколишніх чоловічих постатях, але жодна з них не видавалася мені тим новеньким. Може, крутився він в інших районах великої пожежної зали, у другому кінці, може, біля буфету, там, де мій зір міг досягнути, так би мовити, оглядово. Бог з тобою, новенький. Скоро тебе побачу на квартирі. Ще сьогодні. Але найпізніше завтра, якщо залишишся на гулянці до кінця, себто до ранку. Певно, як завжди, я дуже розчаруюся, коли тебе побачу. Тепер, коли не знаю, який ти, можу собі уявляти тебе дуже мальовничо – Можу навіть уявляти, що це Шеруцький повернувся на планету Десь там із галактики чи з позагалактики Звідки дивився на цілу яскравість божественним нелюдським поглядом Повернувся на планету і приїхав собі сюди до Бобровиць На роботу, на порубку «У марічки ніс як свічка, під носом короста Качки гречку з'їли, бузьок в дупу подостав» «Бик-бодає!» Починалися довкола, довкруж, славні паяцькі катеринкові вигуки. «Один хлоп, – сказав пересада, – мав п'ять волосин на голові. Вранці встає, дивиться в зеркало і думає, як тут сьогодні зачесатися? Зрештою чешеться три волосини направо, дві наліво, а посередині проділ. Наступного дня встає...» Дивиться в дзеркало і бачить, що лишилося йому чотири волосини. Ну то по половині. Дві волосини направо, дві наліво, а посередині проділ. На третій день дивиться три волосини вже тільки на голові. Домає собі і робить так. Дві волосини наліво, одна направо, а посередині проділ. На четвертий день дивиться дві волосини на голові. Ну то по половині. Одна волосина направо, друга наліво, а посередині проділ. Ну, а на п'ятий день лишилася йому тільки одна волосина. Стоїть перед зеркалом і думає, і думає, і думає. Як тут, чорт забирай, зачесатися? Врешті махає рукою і каже. Ах, хай йому грець, піду сьогодні розпатланий. Засміялися ми всі гучно і весело. Аж раптом я спинився. Сміх застряг мені в горлі на півдорозі. Бо біля столу, поруч із нами, сміялася п'яна жінка. І це було страхітливо. Боже мій, як це було страхітливо! Сміятися можна, сміятися треба, багато, багато сміятися. Але вона так сміялася, так страшно якось, що це її сміх ображав, зневажав. Великий, болісний, достойний смуток цього світу – так вона отож сміялася собі, і я перестав сміятися. Бо це було так, начеб мені хтось у морду дав зненацька. Або так, начебто мені хтось у роззявлену від сміху пащеку шмат льоду всадив. Або так, начебто мені хтось потягнув чимось зимним по шиї, бритвою чи якимось іншим знарядтям. Саме так щось подібне. А чому мій сміх чи сміх молодого батюка чи того четвертого брата Пересади не ображали, не зневажали великого, болісного, достойного смутку цього світу? Не знаю, чому, але знаю, що не ображали. І не знаю, чому, але знаю, що сміх цієї п'яної жінки ображав великий, болісний, достойний смуток цього світу». Перший раз у житті трапилося мені це почути, тобто почути, про що тут ідеться. Бо багато-багато разів вражав мене чий сміх, особливо жіночий. І не знав я чому, у чому річ, що так мене це вражало, болісно просто таки. А взагалі-то я люблю сміх, обожнюю, одразу ж негайно заражаюся сміхом». «Коли сміх заразливий, часто сміюся разом із тим, котрий так заразливо сміється, хоч не знаю навіть, із чого він сміється». Минулого літа, наприклад, ішов я безлюдною перед полудневою вуличкою одного містечка. І вращую такий заразливий сміх, що долинає до мене звідкись неподалік. Іду в той бік і так сміюся. Хоч не знаю, про що йдеться, підходжу, сидить старший чолов'яга на морі і весь заходиться сміхом. І я його питаю зі сміхом, і що ви так смієтеся, добродію? Та я сам до себе, зі своєї думки, добродію відповідає мені чолов'яга, і регочеться, як дурний. І я регочуся з ним, як дурний, до упаду. Хоч, зрештою, не знаю нічого, ані гадки не маю, яка там його думка, і з котрої він сміється, і з котрої я сміюся. Не тому, що маю абсолютно довіру, що це мусить бути страшенно смішна думка, тільки тому, що цей старший чолов'яга сміється так заразливо і гарно якось». Ця п'яна жінка натомість інакше, о, інакше сміялася. Негарно, бридко, страшно. Так, у такий спосіб, що цей сміх, як я це відкрив, зневажав великий, болісний, достойний смуток цього світу. І ще почала гикати якось так, як покруч, виродок свійського птаха, ні півень, ні курка. І це, воїстинно, було для мене, бідолахи, нестерпним. Заклав я пальці до рота, аби свиснути. Чотири пальці, по два пальці з кожної руки, аби гучно, пронизливо свиснути і перервати. Утяти їй той сміх і гикавку. Втягнув глибоко повітря в легені і свиснув. Але мало хто почув мій свист, я сам ледво його почув. Бо в ту саму мить, коли я свиснув... Луснули з великим тріском шипки у найближчому вікні садиби, праворуч від нас, і всі зірвалися. І перевертаючи крісла, перечіпаючись через столи і скидаючи з них усе, що було скляного, жінки почали пищати, розбігатися всі від того вікна променисто, відцентрово, як хвилі, коли кинути у воду камінь. Ми теж зірвалися на ноги, бо були в цій зоні, і відсунулися назад – Ніхто не знав, що діється. І ось по той бік розбитого вікна побачив я високу постать. «Казюк», – сказав пересада, – «шалене казюк мав обличчя, маніакаліс, маніакаліс, усе викривлене в якісь болісні гримасі. Ззаду за ним чути було іржання переляканих коней, що стояли довкола садиби і були запряжені у різноманітні транспортні засоби. Іржання було високе» таке, як коли кінь стає дибкий. Казюк почав перелазити через вікно, помагаючи собі, наче якорем сокирою, котру тримав у правій руці. Гострі краї скла із розбитого вікна упивалися йому в тіло. Кров текла по обличчю і руках, баби пищали, але якось так тихо, скімливо. І ніхто не заткував далі, ніхто не тікав, наче паралізувало усіх. Зачароване, заворожене колодо в круж казюка, котрий переліз через вікно, став твердо на ноги, після чого згорбився, узяв сокиру в обидві руки і завив. «Де вона? Де та сука?» Усі нерухомо замерли у тих секунд, котрі тяглися страхітливо. А казюк стояв на місці, опустивши голову донизу, дивлячись собі під ноги й важко сапаючи – Потім підвів голову, глянув перед себе блудними очима, ступив крок уперед і знову завив «Де та сука?» Наче вовк завив, протягнув довгу літеру «У», підносячи при цьому голову догори як до місяця «Де та сука?» Наче вовк, коли казюк ступив іще крок уперед, на топ відсахнувся на три кроки назад, і тоді виступив наперед малий Пересада. Не можна було утриматися від славного біблійного порівняння, бачачи малого Пересаду, що йшов з голими руками, безбращий, у бік високого велетенського казюка, котрий стискав обох закривавлених лапах гігантську, як здавалося, сокиру. Пересада спинився за столом на відстані якихось п'яти кроків від казюка, і, роблячи такий легкий плавний жест рукою знизу до гори, промовив із придивною лагідністю священне, любовне звертання. «Та що там ті суки? Були суки, і хай собі будуть здорові!» Тоді Казюк підніс високо-високо сокиру, а пересада штовхнув у його бік стіл. І почалася сокиризада. Пересада швидко, але спокійно – Саме тому не виходив ящеренги, аби йому допомогти, і молодий батюк не виходив, аби йому допомогти, і не виходив той четвертий пересаден брат звивався довкола столів, котрій стягував із близьких околиць і штовхав їх у бік казюка, а казюк лупив по них сокирою, виючи при кожному ударі. «Ти, блядь, блядь, блядь, твоя мать, ти, блядь, ти!» І лусь, лусь! «Ви істину! Так, начебто змовилися вони! Пересадай, казюк, начебто змовилися, хто має що робити! Ти робиш те, а я роблю це! Я тобі підсовую столи, а ти лупи сокирою!» І чудово! Просто знаменито! Обидва давали собі раду! «Бракувало, може, третього!» Такого помічника, котрий би прибирав перед казюка розпанахані столи і по шматочку, по одній ніжці, по одній дошці, викидав усе це порубане добро через вікна на двір. Нервався я під сокиру казюка, і ніхто із тих, котрі, може, подумували про те саме, що й я – Усі дивилися на бездоганне технічно, але страхітливе видовище закривавленого казюка, котрий рубав столи, цілком перебуваючи у владі шалених, руйнівних фурій. Вигляд, воїстину, був моторошний. Але люди таке люблять. Цирк люблять, театр люблять, кіно люблять. А останнім часом телебачення – Ті з останніх рядів ставали навшпиньки і витягували шиї, аби краще бачити. Декілька вилізли на коника, на плечі своїх товаришів, а за хвилину мінялися ролями. Ті ще далі, позаду, повелазили на що тільки далося – на крісла, лавки, столи. Подіум оркестру повен був гав. Двоє молодих хлопців вилізли на велику, обкладену кахлями пожежну грубку, накинувши на неї перед тим якісь свитки, аби не попектися – Бо в грубці добряче було напаковано. Жінки, котрі спершу погнали зі страху в густий натовп, пропихалися тепер попри усі штурханці-глядачів назад, до першого ряду, на перший план, і витріщалися великими очима тихо, стиха, скімливо, якось так хтиво при кожному ударі казюка з сокирою. «Ти, блядь, блядь, блядь твою мать, ти, блядь ти! У столи котрі підсовував йому пересада. У першому ряду, де я стояв, виринула прямо біля мене та п'яна баба, котра, наче бритвою, утяла мені весь мій сміх сердечний своїм сміхом і гиканням, котрі зневажалий, великий, болісний, достойний смуток цього світу, і котрий-то сміх я їй хотів утяти пронизливим свистом крізь пальці». «Але зробив це за мене і набагато краще, набагато краще, бо набагато брутальніше казюк зі своїм раптовим у стані афекту вторгненням на гулянку». Баба дивилася на сокиру мотними пропитими очима, попискуючи з насолодою, зовсім не відчуваючи або навпаки, дуже добре відчуваючи, що хлоп, котрий стояв за нею, припав, приклеївся до неї всім тілом і всадив їй під спідницю волохату лапу. Чому ж я бачити такі речі? Чи мої очі, котрі так багато, забагато вже бачили, мусять ще й бачити такі жанрові сцени? «Не мусять! Присягаюся, не мусять! Мої очі, це мої очі, і будуть бачити те, що я захочу, що я їм накажу бачити, окрім, на жаль, того диму, тієї імли, тієї імли, котра на мене нападає і душить, проклята імла, від котрої я не можу втекти, від котрої не можу відвернути очей, бо коли вона приходить, то вона приходить усюди». Розтікається хвилями довкола і замазує мені усе, і нічого я не бачу. Нічого не бачу. Бережіть мене, озорі милі. Останнього разу, шість днів тому, у саму неділю, в сам полудень, напала на мене ця імла, ця імла, у самому центрі села, посеред Майдану, коли ішов я до зеленого автобуса приїзної публічної бібліотеки. «Бережіть мене, озорі милі». Світлі, лісові галявини, бережи мене галузко-яблуні. Завжди і тепер вірно служить тобі Еммануель Делаварський. Посунувся я на кілька людей убік і відвернув голову від тієї п'яної жінки і хлопа, що узявся до неї. Відвернув голову і поглянув деінде, і що побачили мої очі. Кого уздріли? Під одним із дальших столів. Одним із тих, котрим не загрожувала смерть від руки казюка, котрого уже наче попускала помалу фур'я, а може мені так лише здавалося, але, мабуть, усе-таки помалу попускала, сидів той самий хлопчак. Сидів так, як і раніше, спираючись спиною до ніжки столу з підібраними колінами, на котрі сперся під боріддям, а руками обійняв коліна. Сидів у тій меланхолійній основній позиції і дивився собі – і справді, так наче судив те, що діялося з усією суворістю, без ніяких поблажок, з холодною жорстокістю. Чому ніхто досі не забрав звідси цього бошка? До півночі було недалеко, і вже давно мав би він іти спати, отримавши перед тим кілька разів ременем подупій. Казюка, одначе, відпускала фурія, Княгиня у численних людських володіннях. Його удари сокирою ставали все повільнішими і... «Ти, блядь! Блядь, твоя мать! Блядь, ти!» Все тихіше виривалося, зате все більш болісно і глибше, наче зсередини, з тієї безотній. Пересада не підсував уже йому столів, витягнув цигарки... Далі помацав себе по кишенях і оглянувся назад, у наш бік, а я йому тоді кинув сірники. Казюк же гатив уже з чистої інерції, але все повільніше й повільніше у купу дров, що згромадилася перед ним. Нарешті перестав. Стояв згорблений, зі схиленою низько головою, майже опираючи її на топорище сокири. Дихав важко, важко так. «Ну то вже квітка, Казюку!» – сказав пересада. І, оманаючи купу порубаного державного і приватного добра, підійшов до Казюка, забрав у нього сокиру, другою рукою підштовхнув його легенько в спину і так помаленьку вивів як дитину на двір через шпару, котру зробив натовп, розтопившись на боки. Пройшли вони поволеньки, тихо, без слова. Казюк мав страхітливо сціплені щелепи – і дивився поперед себе очима, котрі вже нічого не бачили, і з котрих двома ціпочками текли йому вниз по обличчю грубі, грубі такі сльози yolun <laughs> mira